Kapitola 11. I stalo se, když se na jednom místě modlil, když přestal, řekl jemu jeden z učedlníků jeho. Pane, nauč nás modliti se, jako i Jan učil učedlníky své. I řekl jim, když se modlíte, říkejte, Otče náš, který jsi v nebesích, posvědce jméno tvé, přijd království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dávej nám každého dne. I odpušt nám říky naše, nebo i my odpouštíme všelikému vinníku svému. A neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého. I řekl jim, kdo z vás bude mít i přítele a půjde k němu o půlnoci a díjemu. Příteli, půjď mi tří chlebů, nebo přítel můj přišel z cesty ke mně a nemám, co bych předložil před něj. A on vnitř sa odpověděl by, nečiň mi nevole, dveře již jsou zavříny a dítky mé se mnou jsou v pokoji. Nemohuť stát a dáti tobě. Pravím vám, ať nedá jemu stana, protože je spřítel jeho, ale však pro nezvednost jeho stana dá jemu, kolik školy potřebuje. I jáť pravím vám, proste a budeť vám dáno, hledejte a naleznete, pluťte a budeš vám otevříno, nebo každý, kdo prosí, bere a dohledá, nalezá, a tomu, kdo štluče, bude otevříno. kterého pak z vás od prosil by syn za chléb, zdali kamene podá jemu? A ne za rybu, zdali místo ryby dá jemu hada? anebo prosil prosili by za vejce, zdali podá jemu štíra? Poněvadž tedy vy, jsou se zlí, umíte dary dobré dávat dětem svým, čím více otec váš nebeský dá ducha svatého těm, kteříž ho prosí. Vymítal ďábelství a to bylo němé. Stalo se pak, když vyšlo ďábelství, mluvil ten němý. I divili se zástupové, ale někteří z nich pravili. Skrze Belzebuba kníže ďábelské vymítá dňábli. A jiní se znamení od něho hledali z nebe. Ale on znaje myšlení jejich, řekl jim. Každé království samo v sobě rozdělené pustne, i dům rozdvojený padá. Jestliže je i satan proti sobě rozdělen, Terex stane království jeho. Nebo pravíte, že já skrze Belzebuba vymítám ďábli? Jestliže že já skrze Belzebuba vymítám ďábli, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni, soucové vaši, budou. Pak, kdyť prstem božím vymítám ďábli, jistě přišlo k vám království boží. Když silný odnělec ostříhá síně své, pokoji jsou všecky věci, kteréž má pak, kdyby silnější, než on přijda, přemohl jej, všetka odění jeho odejme, v něž úfal, a loupeže jeho rozdělí. Kdož není se mnou, proti mně jest, a kdož nezhromažďuje se mnou, rozptiluje. Když nečistý duch výde od člověka, chodí po místech suchých a je odpočinutí. A nenalezna dí, vrátím se do domu svého, odkud jsem vyšel a přijda nalezne vymetený a ozdobený. Tehdy jde a přijme k sobě jiných sedm duchů horších, než je sám, a vejdouce přebývají tam. I jsou poslední věci člověka toho horší, nežli první. I stalo se, když on to mluvil, že po hlasu jedna žena z zástupu řekla jemu, blahoslavený život, kterýž tebe nosil, a prsi, kterýž si požíval. On tak řekl, a na obrž blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a ostříhají jeho. A když se zástupové vcházeli k němu, počal praviti. Pokolení toto nešlechetné jest, znamení vyhledává, ale znamení jemu nebude dáno, než znamení to Jonáše proroka. Nebo jakož Jonáš učiněn byl znamením nynitským, takž bude i syn člověka pokolení tomuto. Královna odpoledne stane na soudu s muži pokolení tohoto a odsoudí je nebo přijelo od končin země, aby slyšela moudrost šalamounovu a aj více než šalamoun tuto. Muži nivičtí postanou na soudu s pokolením tímto a odsoudí je, nebo činili pokání ke kázání Jonášovu a aj více než Jonáš tuto. Žádný rozsvítě svící nepostaví do sklíše ani pod kbelec, ale na svícen, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli. Svíce těla je z oko, kdož by tehdy oko tvé zprostné bylo, i tělo tvé všechno bude světlé. A pak, když bude nešlechetné, i tělo tvé tmavé bude. Vyřiš tedy, aby světlo, kteréž je v tobě, nebylo tmou. Pak, celé tělo tvé světlé bude, nemají žádné částky tmavé, bude všechno tak světlé, že tě jako svíce bleskem osvítí. A když on mluvil, prosil ho jeden farizeus, aby obědval u něho. A všet posadil se za stůl. Farizeus pak viděv to, podíval se, že se neumil před obědem. I řekl pán jemu, nyní vy farizeové povrchu konvice a si čistíte, ale to, což vnitř jest u vás, plno je sloupeže a nešlechetnosti. Blázni, zdališ ten, kterýž učinil, což zevnitř jest, neučinil také i toho, co jest uvnitř? ale však i z toho, což máte, dávejte almužnu a aj všechny věci vaše čisté budou. Ale běda vám farizeum, že desátky dáváte z máty a z routy a ze všeliké byliny, ale opouštíte soud a lásku boží. Tito věci měli jste činit a o nich neopouštěti. Běda vám farizeum, nebo milujete první místa v školách a pozorování na trzích. Věda vám zákonníci a farizeové pokryci, nebo jste jako hrobové nepatrní a lidé chodí se po nich nevědí. I odpovědět jeden z zákonníků řekl jemu, mistře, tyto věci mluvě, i nám také lehkost činíš. A on řekl, i vám zákonníkům věda, nebo obtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými a sami se těch břemen jedním prstem nedotýkáte. Věda vám proto, že vzděláváte hroby prorocké, kteréž otcové vaši zmordovali. A tak osvědčujete a potvrzujete skutku otců svých. Nebo oni zajisté zmordovali je, vy pak vzděláváte hroby jejich. Protož i moudrost Boží řekla, s ním proroky a apoštoly, a z těch některé mordovati budou a jiné vyháneti. Aby požádáno bylo od toho pokolení krve všech proroků, kteráž vylita jest od ustanovení světa. Od krve Abelovi až do krve Zachariášovi, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Jistě pravím vám požádáno jí bude pokolení tohoto. Vydávám vám zákonníkům, nebo jste vzali klíč umění. Sami jste nevešli a těm, kteří vcházeli, bránili jste. A když jim to mluvil, počali zákonníci a farizeové, Žístně na něj dotírati a k mnohým řečem příčiny jemu dávati. Úklady činí se jemu a hledají popadnou ti něco z úst jeho, aby jej obžalovali.